Мунах покусав. «Сюди! Сюди! Сюди!» Сказала Віга, крукуючи дюнами, насолоджуючись тим, як піщана трава і трав'янистий пісок відчуваються між пальцями її ніг. Вона завжди була найщасливішою біля води. Пляжі, бухти, гавані та пристані – ця хвиляста смуга світу, де суша і море зустрічаються, і б'ються, і трахаються, і перетирають одне одного в нові форми, як закохані, що не можуть розлучитися, в нескінченному бурхливому романі – з якого нікому з них ніколи не втекти. Думка про такий стиль романтики насправді трохи збуджує. Вона невиразно пам'ятала, що була чимось засмучена, але навряд чи варто було коперсатися в цьому жахливому безладі пам'яті, щоб знову відчути себе засмученою. Щоразу, коли вона шукала щось у своїй голові, вона ніколи не знаходила того, що хотіла. Це однаково, що пірнати за устрицями в сраному болоті. Краще відпустити це. «Як горіхова шкаралупа», – пробурмотіла вона. «Оріхова шкаралупа?» – перепитав брат Діас. Віга криво посміхнулася. «Саме так». У нього була чудова широка хода, коли він користувався ногами, а не обтяжував себе молотвами, сумнівами, святими і ще чимось. «Хто б міг подумати, що коли ми вперше зустрілися в тому заїжджому дворі, що ми досягнемо такого взаєморозуміння?» Брат Діас надув щоки. «Життя повне сюрпризів. Ти виглядаєш інакше», – сказала вона. «Після того, як зняв монастирський мішок». Це називається габіт або сутана. Заміни С на П. Ха! Тоді вийде... Так, сказав він. Я зрозумів. Ти не смієшся? Є не так багато анекдотів про життя ченця, які він не чув би тисячу разів. Він досить задумливо зітхнув. У монастирів тебе багато часу, щоб їх придумувати. Ну, як би ти це не називав, без нього ти виглядаєш інакше, сказала Віга. Більш... Вона підбирала слово, але відволіклася на те, як його волога сорочка з кожним кроком то прилипала, то відставала від тіла. Крізь неї вона бачила обриси його ребер. Вони то зникали, то з'являлися знову, то знову зникали, ніби підморгуючи. Гарні ребра. Вони зникали, поверталися. Вона зрозуміла, що він дивиться на неї. Більше який?» «Саме так! Наче вони начепили на себе мішок, щоб ти виглядав погано!» «Гадаю, саме тому вони це і роблять!» Минуло вже багато часу з тих пір, як я носив щонебудь, крім мішка. Я навіть ніколи не хотів бути монахом. Хто б міг подумати, коли ми вперше зустрілися в тому заїжджому дворі, що у нас буде так багато спільного? Сказала Вігге. А я навіть ніколи не хотіла бути перевертним. Як це сталося? Як це завжди стається, перевертень покусав. Вона розстібнула пару верхніх гудзиків на сорочці, які, чесно кажучи, і так розстібалися самі по собі, щоб показати йому своє плече і струкати кільце шрамів з кільцями рун навколо нього. "Все ще болить іноді, коли місяць повний?" то це правда? запитав Бродієс, короткома поглядаючи. Можливо, їй здалося, але вона могла zapryсяктися, що його погляд ковзнув подалі від укусу. Те, що кажуть про перевернутий місяць, Віга зупинилася, заплющила очі. "Лиш одне слово" Місяць. Вона побачила його на внутрішній стороні своїх повік, круглим, налитим, повним, завислим у темряві, з м'яким і млосним серблясним сяйвом, наче великий стиглий плід у небі, готовий луснути від найсолодшого соку, і вона видала легенький звук, не зовсім виття, але щось на кшталт жалібного мурмотіння, і затримтіла всім тілом відволося до кінчиків пальців ніг. «О, це правда!» – прошепотіла вона. «Зрозуміло!» сказав брат Діас і прочистив горло. «А ти?» – запитала вона, знову рушаючи вперед, застібаючи туго натягнуті гудзики. «Для мене це лише місяць. Ні, я маю на увазі, як ти став монахом». «Як це завжди стається?» «Монах покусав». Вона глянула на нього з боку. «Справді?» «Ні, зовсім ні». «А, ха -ха, хто б міг подумати, коли ми вперше зустрілися в тому заїжджому дворі, що ти виявишся таким жартівником?» Вона грайливо ляснула його по руці, що, схоже, йому зовсім не сподобалося. Вона таки не змогла засвоїти урок, що бити людей не завжди добре. Спершу вона запам'ятала це, а потім одразу ж забула і вдарила його знову. «Я склав обітниці, сказав він, потираючи руку. «Я сам вирішив їх скласти». «Зійшло просвітлення, так?» – брат Дія скопнув ногою трав'янистий пісок. «Щось таке? Я хотіла б просвітитися». «Сказала Віга. Люди постійно намагаються просвітити мене, але ж ти не можеш просто обрати, коли це станеться. І я не можу позбутися думки, що якщо ти прокинешся одного дня і побачиш світло істини, хто знає, чи наступного дня ти не прокинешся у темряві?» «Що ж, щось або правда, або ні», – відповів брат Діас, але трохи спантиличено нахмурився. «Істина не залежить від думки того, кого запитують. Чи не так?» «Трохи залежить. Я маю на увазі, що навіть спасенні на Заході і спасенні на Сході перебувають у спазмах, чи що?» «У схизмі. Я так і сказала. А що таке схизма?» Великі розколи, незгода між двома гілками церкви. І про триєдину природу Бога, і про точне формулювання символу віри, і про те, що вважати священним символом коло чи колесо, і про те, чи мають бути священниками жінки в образі Спасительки, чи чоловіки в образі її отця, і, звичайно ж, якісь особливі запеклі суперечки про обчислення дати Пасхи. Звучало так, ніби він і сам трохи заплутався, а він-то монах. Немає сенсу заглиблюватися в деталі. «Боже, праведний!» Але папа відлучила патріарха від церкви, і потім патріарх відлучив папу, чи навпаки. «Неважливо, ви маєте два голоси Бога на землі, які перекрикують один одного прямо тут». Вона підняла два пальці і продовжила рахувати. «Потім у вас є послідовники п'яти уроків і скептики. Потім культи того чи іншого святого, твого ангела чи мого, і всілякі язичники, друїди, шамани, шанувальники духів, демонологи, а ще не кажучи вже про ельфів та інших темних голодних багатоликих виродків, яким вони поклоняються». У неї закінчилися пальці, і вона вже збиралася рахувати у зворотній бік, але замість цього просто розвела руками. Вони всі впевнені, що знають правду, але у кожного з них своя правда, чи не так? А я, як відомо, йобана ідіотка, що я можу знати? Якщо ти просвітлився, я рада за тебе. Світ і без того досить темне місце. Я став монахом не тому, що просвітився, огризнувся брат Діас, і це було своєчасним нагадуванням, бо віга геть забула, з чого почалася ця розмова. Я зробив помилку. Ти став монахом помилково? Треба було спершу спитати, що то за мішок такий. Ні, я зробив помилку, тому мусив стати монахом. Віга відчула легке поколювання зацікавленості. Ти вбив когось, брат Діс? Ні. Я не засуджуватиму. Я сама вбила кількох людей. Я на власні очі бачив, як ти вбила щонайменше три десятки. Я нікого не вбивав. Що ти вкрав підсвічники, пірижок? Чи не кажи, я сама, ти будеш перераховувати все, що є? Віга знизала плечима. У нас є час. Брат Діас заплющив очі. Я нічого не крав. Таке сало? Згадка про пиріжок змусила її думки переключитися на їжу. Ні. Сир? з надією запитала вона. Горох? Від мене завагітніла дівчина. вигукнув брат Діас. Він глибоко зітхнув і сказав набагато тихіше. Ось так. Це жахлива правда. Навіщо її приховувати тут? Він закинув голову назад і закричав у небо. «Від мене завагітніла дівчина!» Крик миттєво підхопила вітром і понесло геть. «Не та дівчина», – похмуро додав він. «Найбільш не та дівчина з усіх можливих». «Брате Д'єсе», – прошепотіла Віга. «Ти приховуєш хтиве МНО?» «Ні», – він подивився просто на неї. «Я кажу тобі про це прямо в обличчя. В юності я був нерозважливим, і від мене завагітніла не та. Моя мати сказала, що постриг у єдиний вихід для моєї спокути, для мого захисту щоб позбавити мою сім'ю від сорому». Хм. У Віґі все ще хлюпала вода в одному з вух, вона засунула туди палець і покрутила ним. «Я трохи розчаргована». «Хто б міг подумати?» – пробурчав брат Діас. «Коли ми вперше зустрілися в тому заїжджому дворі, що у тебе з моєю матір'ю буде так багато спільного». «Не через тебе, а через твої злочини!» Віга спробувала нахилити голову в один бік, потім в інший, але вода не зрушила з місця. Я маю на увазі, що буде чи тобою, ким я є, я була просто і бачила, і, знаєш, чинила деякі дійсно диявельські бачинства. Віга перестала нахилятися і стукнула себе долонею по вуху. Трахнув на ту дівчину? Я б не включала це до списку найганебніших таємниць, які я чула. Я б навіть поруч зі списком не поставила. Ха! Бульбашка лопнула у неї у вусі, і з неї потекла приємницівка теплої води. Ха! Я зрозуміла! Про що ми говорили? Не про ту дівчину. Пробурмотів брат Точно так. Ти повинен відкинути це. Викинь її геть. Віга витерла вухо і змахнула воду. Як горіхову шкаралупу. Як горіхову шкаралупу, буркнув він. Саме так. Вона знову вдарила його. Коли ти з й горіхи, ти ж не лишаєш каралупу, чи не так? Ти ж не тягаєш мішки з нею на кожен пагорб, ти ж не спиш у великій купі цієї блядоти. Деталі історії вже почали зникати з пам'яті. Віги була лише одна важлива річ, яку вона винесла з неї. Член брата Діаса справно працював. О, дивись!» – сказала вона, вказуючи на якесь сміття, розкидане на пляжі. «Мабуть, прибила до берега після трощі. Інших теж могло прибити сюди?» Брат Діас прискорився. На піску стояла велика скриня, помережена розкиданими слідами ніг, замок зламаний, а кришка відкинута. «Одяг!» – сказав він, зазирнувши всередину. Віга підтягнула до себе куртку, яскраву тканину, всю в блискучих нитках. «Одяг модного виродка вона понюхала його, обнюхала груди, нахилилася, щоб обнюхати сліди. Тут була Алекс. Ти знаєш її запах? Я знаю запах кожного. У всіх є запах? О, так. Брат Діас подивився на себе. І в мене? О, так. Сонечка теж була тут. Чим пахне сонечко? Знаєш, трохи солоновато. Солоний запах ельфів. Крім того, вони були не самі. Вона опустилася на руки та коліна, щоб притулитися носом до землі та висунути язика, щоб відчути смак по-справжньому. «Чоловіки. Кілька чоловіків. Кілька погано вимитих чоловіків». «Що їм було треба?» – запитав брат Діас. «Вони переслідували принцесу Олексію?» «Я перевертень», – відповіла Віґа, насупавшись. «А не гадалка?» «Ні, точно, вибач». «Колись у нас була гадалка, але недовго. Я зрозуміла, що зазвичай краще не знати. Вони пішли туди». Вона зробила кілька кроків, все ще зігнута. Потім сіла на впочепки, щоб прослідкувати за вітром. «Може, вони крадуться? Може, їх переслідують?» Вона виповзла на дюну і понюхала колючу траву, де запах був сильнішим. «Вони зачекали тут, а потім попрямували туди». Вона кивнула в бік дерев, а потім завмерла, звузивши очі. «Що таке? Щось інше?» Вона повзла, принюхаючись навколо, відкидаючи в бік солоне море і солону ельфійку, і налякану принцесу, і відволікаючий запах брата Діаса. Її губи скривилися. Ніздрі роздулися. Вона відчула, як вовк прокинувся, блукаючи в кліці її ребер, дряпаючись, щоб вирватися на волю. І його гарчання виходило з глибини горла. Довге, низьке, застережливе пульсування. «Що ти відчуваєш?» – прошепотів брат Діас, виглядаючи трохи наляканим. Віга витріщилася на нього і прогорчала слово, яке перетворилося на нерозбірливе булькання через злісну слину, що хлинуло її в рот. «Перевертня!»